Озвучено книжкова хмаринка, розділ шостий. Тепер Тек говорив голосом Бена Кертрайта, патріарха Пондерози. Рози. у мене таке відчуття, що ви зібралися злиняти». «Ні». Це був її голос, але такий слабкий, що лунав здалеку, наче радіотрансляція із Західного узбережжя дощового вечора. «Ні, я просто зібралася в магазин. У нас закінчився». Що в нас могло закінчитися? Що треба було сказати, щоб ця потвора повірила? Шоколадний сироп, херші! Демон рушив на неї, вірніше, не рушив. Сет Гейрін у плавках мотокопів одрібачила, що пальці його ніг ледве торкаються килима вітальні. Плив по повітрю, наче надувна кулька у формі хлопчика. Тіло з брудними руками та колінами належало Сету, а ось очі – ні. Абсолютно. З очей виглядала та тварюка, що жила в болоті. «Слухай, вона каже, що їй захотілося пробігтися до магазину», – промовив голос Бена Кертрейта. «Так, звісно, лайно, але в імітації він майстер. Тут немає жодних сумнівів». «І що ти про це думаєш, Адам?» «Думаю, вона бреше, па». Тепер це був голос Пернела Робертса, актора, який грав Адама Кертрейта. Роберт за ці роки втратив все волосся, але йому пощастило більше за інших. Актори, які виконували ролі його братів і батька, вже померли» а золоте дно все крутили і крутили як по звичайному, так і кабельному телебаченню. Знову залунав голос Бена. Тварюка наблизилася до неї, до ніздрів одрі долинули їдкий запах поту і легкий аромат шампуню без сліз. «А що ти думаєш, хос? Говори, хлопче!» Брешепа. Пролунав голос Дена Блокера, і на мить дитина, що пливла по повітрю, стала схожою на Блокера. «Маленький Джо!» Брешепа. Рут-рут-рут-рут-рут! Замовкни, Руте!» Це вже був мисливець Снейк. Якась фантасмагорія. Мисливець зник, поступившись місцем Бену Картрайту, цьому суворому Мойсею з Єреневади. Тут у Пондерозі ми не шкодуємо брехунів, мем. Не любимо і тих, хто тільки й думає, як би злиняти. Той що накажете з вами робити, меме? Не бийте мене, спробувала сказати Одрі, але жодного слова не зірвалося з її губ. Вони навіть не врухнулися. Одрі спробувала встановити уявний зв'язок із Сетом, уявила собі маленький червоний телефон, тільки з ім'ям Сет на слухавці. Раніше вона ніколи не намагалася безпосередньо зв'язатися з Сетом, але ж і в таку колотне, що вона ще не потрапляла, якщо демон захоче її вбити. Вона побачила телефон, побачила, як каже по ньому, «Не дозволяй Теку мене, Сет! Спочатку ти був сильнішим за нього, я знаю, не набагато, але сильніше, якщо в тебе залишилася...» Хоч крапелька влади над ним, будь ласка, не дозволяй йому завдати мені болю, не дозволяй вбити мене. Я нещасна, але не така нещасна, щоб бажати собі смерті. Я ще не хочу вмирати. Одрі шукала в очах хлопчика щось людське, що належить Сету, але не знайшла. Раптом її ліва рука різко піднялася і вліпила їй важкий ляпас по лівій щаці. Шкіра спалахнула вогнем, мов хтось підніс до щоки потужну лампу. А тут і права рука виникла в неї перед очима, наче змія, що підкоряється сопілці Факіра. Намить рука завмерла, потім пальці склалися в кулак. Ні, спробувала вимовити Одрі, будь ласка, ні, будь ласка. сед, не дозволяй цього. Але все було марно. Кулак з такою силою врізав їй по носі, що з очей посипалися іскри, а по губах і під борідді потекла тепла кров. Одрі відсахнулася. «Ця жінка ганьба 23-го сторіччя», – суворо заявив полковник Генрі. Голос його з кожною новою серією цього довбаного мультфільму Одрі ненавиділа дедалі більше. «Їй треба показати, що вона не має рації». Тут втрутився Хос. «Цілком вірно полковнику, ми повинні показати цій сучці, хто в хаті господар». «Рут-рут-рут-рут-рут-рут, я згодна, ругі, сказала Касі Стайлз. «Спершу підсолодимо їй пігулку». Одрі вже йшла, точніше її вели. Вітальня пропливла перед очима, наче ландшафт за вікном потягу, що біжить. Щока горіла. Болів ніс. У роті відчувався смак крові. Тепер Одрі спробувала уявити телефон мотокопів з екранчиком, де видно обличчя людини, з якою говориш. Спробувала уявити, як вона говорить сетом по цьому телефону. «Це, це я, твоя тітка Одрі Уайлер. Адже ти впізнаєш мене, хоча моє волосся та іншого кольору». Так змусив мене пофарбувати, щоб я стала схожа на Кесі. Виходячи з дому, я маю затягувати волосся синюю стрічкою, як Кесі. Але це я, як і раніше, я, твоя тітка Одрі, та, що піклується про тебе, принаймні намагається піклуватися. А ось тепер ти маєш подбати про мене. Не дозволяйте комучити мене, Сет, будь ласка, не дозволяй. Світло в кухні не горіло. Сутінки викликали в Одрі панічний страх. Але її штовхнули на жовтий лінолеум. Такий веселенький, коли він чистий, і тут мозок Одрі пронизала моторошна думка, з якого дива Сету допомагати їй, навіть якщо він отримав її повідомлення і міг допомогти. Втекти від Тека все одно, що кинути Сета, адже саме в цьому і були її наміри. Якщо хлопчик ще тут, він знає це не гірше за Тека. Ридання вирвалося з грудей Одрі, коли заплямовані кров'ю пальці правої руки намацували вимикач на стіні поруч із плитою. Знайшли, повернули. «Підсолоджуй їй пілюлю, па!» – прокричав маленький Джокертрейт. «Підсолоди, клянусь богом!» Цей голос раптово змінився пронизливим сміхом робота Ругі. Одрі подивилася на хлопчика, забувши про мед, який ще заважав їй дихати. Потім серце їй прискорено забилося. Пішов. Вона це відчувала, але... «Він у будинку, любий, пішов у будинок. Ти це хочеш сказати, у який будинок?» «Будинок!» – повторив Сет. Потім знову знизав плечима і хитнув головою. «Робить!» «Ну, звичайно, не будинок, а будувати, не іменника, діє слово. Так будує, так робить. Що ж він робить?» Втім, чого від нього чекати, окрім нових бід?» «Він!» – вимовив Сет. «Він, він, він!» Хлопчик роздратовано стукнув себе кулаком по коліно, чого раніше Одрі ніколи не бачила. Вона взяла його ручку, розправила пальці. «Не треба, Сет!» До горла Одрі підкотила нудота. Шлунок не хотів миритися з такою кількістю меду, але вона зуміла взяти свій організм під контроль. «Не треба, не треба, розслабся, говори мені тільки те, що можеш». Якщо щось сказати не вдається, то нічого страшного. Брехня, звичайно, але якщо Сет почне нервувати, то не зможе сказати і зовсім нічого. Більше того може закритися від неї. Піти в себе, чекаючи на повернення Тека. Він... Сет потягнувся до Одрі і торкнувся її вух. Потім долонями обхопив свої вуха і зігнув їх уперед. Одрі побачила, що її вуха в нього дуже брудні. Хлопчик цілими днями порався в пісочниці. Очі її сповнилися сльозами. Але Сет продовжував пильно дивитись на неї, і вона кивнула. Коли Сет намагався, Одрі могла його зрозуміти, а зараз він намагався. «Він слухає тебе», – казав хлопчик. «Тек слухає тебе моїми вухами». Певна річ він слухав. Тек чудовий, тек з тисячою голосів, більшість яких з тихаським акцентом, і всього з однією парою вух. Присів перед нею тека, а підвівся Сет, худенький маленький хлопчик у брудних плавках. Він подався до дверей, але потім повернувся. Одрі якраз думала, чи їй витягнути руку і спертися на столик, щоб підвестися, чи на колінах підібратися до цього столика ближче. Вона стиснулася, побачивши, як Сет обертається, і подумавши... Що так повернувся. Що зараз вона побачить холодний блиск його погляду в очах Сета. Але коли він знову ступив до неї, Одрі зрозуміла, що помилилася. Хлопчик плакав і очі його блищали від сліз. Раніше вона не бачила його плачучим навіть якщо він обдирав коліно або вдарявся головою. До цієї миті вона й не знала, чи здатний він на сльози. Хлопчик обійняв Одрі за плечі і притулився чолом до її чола. Чоло боліло, але Одрі не відсторонилася. На мить перед її уявою з'явився червоний телефон, тільки він роздувся до великих розмірів, а коли цей образ зник, у її голосі зазвучав голос сете. Їй раніше кілька разів здавалося, що вона чує його, що він намагається налагодити з нею телепатичний зв'язок. Таке відчуття виникало, коли вона вже засинала або тільки прокидалася. Голос кликав її здалеку, а власник його ховався за щільною пеленою туману. Нині, однак, цей голос звучав зовсім поряд. Голос дитини, нормальної, нерозумово відсталої. «Я не звинувачую тебе за те, що ти намагалася втекти», – сказав голос. Одрі відчула, що дитина дуже поспішає. Поспішає поділитися чимось важливим. Так перешіптуються школярі за партою, думаючи, що вчитель відволікся і їх не бачить. «Іди до інших, тих, що на протилежному боці вулиці. Тобі доведеться зачекати, але недовго, тому що він...» Слова обірвалися, але Одрі побачила новий, трохи розмитий образ. Сет у костюмі блазня та в ковпаку з дзвіночками. Він танцював. Тільки місце дзвіночків займали ляльки. Маленькі фігурки гюмельської порцеляни. Одна впала та розбилася. Одрі подивилася на підлогу, на уламки, що валялися біля червоно-білого шутівського чобітка із загнутим догори носком. Побачила, що у розбитої ляльки обличчя Мері Джексон. Одрі стало зрозуміло що ці фігурки – її сусіди. Вона здогадалася, що швидше за все, деякі асоціації навіяні її власними враженнями. Одрі, напевно, тисячу разів бачила статуетки гюмельського фарфору, які збирала Кірсті Карвер. Але ці асоціації не змінювали того, що хотів сказати їй Сет. Нові капості, які готував Тек, хто знає, що він там будував, робив, не дозволяли йому відволікатися. Щоправда, він відволікся, коли я рвонула до дверей кілька хвилин тому, подумала Одрі. Відволікся, щоб зупинити мене. Може, наступного разу він замість меду насипле мені в горло солі? Або порошку, що чистить. Я скажу тобі колись знову, зазвучав голос у її голові. Прислухайся до мене, тітка Одрі. Після того, як знову з'являться космофургони, прислухайся до мене. Ти маєш вирватися звідси, це дуже важливо, тому що... Цього разу перед нею промайнула низка образів. Деякі з'являлися і зникали дуже швидко, інші вона впізнала. Порожня банка шефа Боярді, що лежить у канаві, старий розбитий унітаз, автомобіль без коліс і без шибок, розбиті речі, використані речі. Останнім, перед тим, як контакт перервався, Одрі встигла побачити свій портрет, що стоїть на столику в холі. Очі на портреті були відсутні, чи то виколоті, чи видерті. Сет відпустив її і відійшов, спостерігаючи, як вона хапається за край столу і тяжко піднімається. Шлунок, набитий медом, який змусив її проковтнути тек, тягнуло вниз. Сет виглядав, як завжди, відсторонений, емоційно спустошений. Однак під очима лишилися світлі смужки. Так залишилися, тож його сльози їй не здалися. «Ой!» – тупо буркнув він. «Вони з хербом думали, що це означало одрі» повернувся і вийшов з кухні, де все ще тривала стрілянина. Він перекрутить плівку і пустить її знову, від початку. Але він говорив зі мною, думала Одрі, говорив у голос і телепатично, за своєю моделлю іграшкового телефону. Тільки у нього телефон цей дуже великий. З комори вона дістала щітку, почала замітати макарони та борошна. У барлозі репетував Рорі Колхаун. «Нікуди ти не дінешся, як отіли й Янкі. Це не єдиний вихід, Джеб, пробурмотіла Одрі, підмітаючи підлогу. Це не єдиний вихід, Джеб, промовив Тай Хардін. По фільму помічник шерифа Лейн і старий Бяке, полковник Мердок застрелив його. Здійснив своє останнє злодійство, тому що самому йому залишалося жити лише 30 секунд. Одрі знову скрутило живіт. Зі щіткою в руці вона підійшла до раковини, нахилилася і спробувала розлучитися з медом. Не вийшло. Замить приступ минув. Одрі ввімкнула холодну воду, нахилилася ще нижче. Зробила пару ковтків, зачерпнула воду долонею і хлюпнула на чоло. Їй одразу полегшало. Одрі закрутила кран, пройшла до комори і взяла совок. «Так будує», – сказав Сет. «Так робить, але що?» Вона присіла біля купи сміття зі щіткою в одній руці і совком в іншій. І тут перед нею постало серйозніше питання – Якщо вона втече, що буде сетом? Що зробить з ним це чудовисько?» Белінда Джосефсон притримала двері, поки її чоловік не проповз на кухню, потім випросталась і озирнулася. Лампа під стелею не горіла, але стало трохи світліше, ніж раніше. Гроза слабшала, і Белінда вирішила, що через годину-другу вони знову побачать синє небо. Вона подивилася на годинник і не повірила своїм очам. «Невже пройшло так мало часу?» Її чоловік зачинив за собою двері та встав. «Марна праця», – подав голос Джим Рід. Він сидів на підлозі між холодильником та плитою з Ральфі Карвером на колінах. Ральфі смоктав великий палець. Очі його стали скляними. Белінда не мала до Ральфі особливих симпатій. Власне, на всій вулиці, якщо його хто і любив, то це батьки. Але тут не могла не пошкодувати дитину. «Чому марна?» – спитав Джонні. «Нема електрики, тож вимикач не допоможе». Белінда йому повірила, але про всяк випадок кілька разів клацнула вимикачем. У кухню набилося багато народу, разом із собою Белінда нарахувала одинадцять чоловік, але всі сиділи тихо, як мишки, тому відчуття натовпу не виникало. Ален Карвер іноді схлипувала, але вона напівлежала, уткнувшись обличчям у груди матері. І Белінда подумала, що дівчинка швидше за все спить. Девід Рід однією рукою обіймав за плечі Сюзі Геллер. З іншого боку сиділа її мати і теж обіймала дівчину. Щаслива, подумала Белінда. Кеммі Рід, мати близнюків, притулилася спиною до дверей з написом «Ваша затишна кладова». Белінда бачила, що на відміну від багатьох інших Кеммі не в шоці. У її погляді читалися холоднокровність та здатність до адекватної оцінки ситуації. «Ви чули, як хтось кричав?» – звернувся Джонні до Сюзі Геллер. «Я не чую жодних криків!» «Більше ніхто не кричить», – відповіла дівчина. Гадаю, кричала місіс Содерсон. «Справді вона». Джим Рід зручніше посадив Ральфі. А я впізнав її голос. «Ми все життя чуємо, як вона репетує на Гері, правда, Дейв?» Дейв Рід кивнув головою. «Я би з задоволенням її вбив слово честі». «На щастя, далі думок у тебе справа не пішла». Джоні ступив до телефону, зняв слухавку, послухав, кілька разів натиснув на важіль і поклав слухавку на місце. «Дебі мертва, так?» – звернулася Сюзі до Белінди. «Що ти, доню? Звичайно, ні!» – відразу втрутилася Кім Геллер. Сюзі пропустила слова матері повзвуха. Вона ж не побігла до сусідньої хати, адже про це теж не треба брехати. Белінда хотіла сказати, що Дебі в сусідньому будинку, але вирішила, що це не вихід. З власного досвіду вона знала, що брехня навіть на благо не доводить до добра, тільки все ускладнює. А на Тополиній вулиці складнощів і так вистачало. «Ти маєш рацію, Люба!» – не стала кривити душею Белінда. «На жаль, її вже нема з нами». Сюзі Геллер закрила обличчя руками і розплакалася. Дейв Рід притягнув її до себе, і Сюзі притулилася обличчям до його плеча. Кім кинула на Девіда Ріда злий погляд, але юнак його навіть не помітив. Тоді вона обернулася до Белінди. «Навіщо ви це сказали?» – зло прошипіла Кім Геллер. «Дівчина лежить на ганку, і з такою копицею родого волосся її важко не помітити». «Тихо! Бред взяв дружину за руку і потяг до раковини. Не засмучуй її!» «З цим попередженням ти спізнився», – подумала Белінда, але промовчала. Через забране сіткою вікно над раковиною вона побачила огорожу, що розділяла ділянки карверів і старини Дока, і зелений дах будинку Білінгслі. Хмари над Тополиною вулицею стали вже не такими чорними». Обійшовши раковину збоку і повернувшись до неї спиною, Белінда вмостилася на неї. Потім вона нахилилася до сітки, вдихнувши запахи вологого металу і трави, які чомусь жваво нагадали їй про дитинство. "Гей", гукнула вона, склавши долоні рупором. Бред схопив дружину за плече, мабуть, щоб її зупинити, але Белінда енергійно струсила його руку. "Гей, Білінгсрі, не треба бі", подала голос Кеміріт. А що розумно подумала Белінда? «Сидіти на підлозі і чекати, доки прискаче кавалерія?» «Кричіть, кричіть!» – підтримав Беліндо Джані, «Що в цьому поганого?» «Якщо ті, хто стріляв у нас ще тут, вони чудово знають, де нас шукати». Тут йому на думку спала цікава ідея, і він повернувся до вдови поштового службовця. «Кірстена, Девід мав зброю? Може, мисливська рушниця чи...» «Револьвер у шухляді столу», – відповіла Кірстен. «У другому зліва ця скринька замкнена, але ключ у великій скринці. Ті, що посередині, загорнутий у зелену ганчірку. Джонні кивнув головою. А стіл, де стіл? У маленькому кабінеті, на горі наприкінці коридору. Кірстен говорила все це, не відриваючи погляду від колін, потім підняла на Джонні повні розпачі очі. Девід лежить під дощем, Джонні, не слід нам залишати їх під дощем. Дощ скоро скінчиться, відповів Джонні. А він знав, що говорить дурість. Це читалося по його обличчю. Але пиріжок. Заспокоїлися хоча б на якийсь час, і Балінда зрозуміла, що головне не слова, а тон. Слова нічого не значили, а ось тон вселяв спокій. Мовляв, хвилюватись не треба, ситуація під контролем. Подбайте про дітей кірсті, а про решту поки не хвилюйтеся. Джонні повернувся і попрямував до дверей. Містер Марінвілл, звернувся до нього Джим Рід. Можна мені піти з вами?» Однак, коли Джим спробував зсадити Ральфі з колін, хлопчика охопила паніка. Він витяг пальця з рота, вчепився в Джима і забурмотів. «Ні, Джиме, ні, Джиме!» Він говорив так жалібно, що в Белінде по шкірі побігли мурашки. «Напевно, – подумала вона, – якимось голосом ув'язнені в'язненні у в'язниці просять не замикати їх поодинці. Залишайся на місці, Джиме!» – швидко зорієнтувався Джонні. «Брет, як щодо вас? Чи не хочете прогулятися в захмарну височинь? Прочистити легені? Звісно!» Брет із любов'ю глянув на дружину. «Ви справді думаєте, що ця жінка може кричати на все горло?» «Повторюю, що не бачу в цьому нічого поганого». «Будь обережний», – сказала чоловікові Белінда і ласкаво провела рукою по його грудях. «Не висувайся, обіцяй мені». «Обіцяю не висуватись», – вона повернулася до Джонні. «А тепер ви». «Я?» «Так, звичайно». Він чарівно посміхнувся, і Белінда зрозуміла. Ось вона, та посмішка, якою містер Джон Едуард Марінвілл, Завжди обдаровував жінок, якщо щось їм обіцяв. «Я обіцяю». Вони вийшли, трохи пригнувшись, а Белінда знову повернулася до затягнутого сіткою вікна. Крім запахів трави та металу, у повітрі відчувався запах згарища. Белінда почула і потріскування палаючого дерева. Дощ не давав вогню поширитися, але куди, чорт, забирай, поділися пожежні машини. Заради чого всі ми сплачуємо податки? «Гей, Білінгсрі, відгукніться!» За мить Белінда почула незнайомий чоловічий голос. Нас тут семеро, двоє з будинку, що стоїть вище вулицею. Содерсона подумала Белінда. Плюс копи чоловік убитої жінки. Ще містер Білінгслі та синтіє з магазину. Хто ви? гукнула Белінда. Стів Емес з Нью Йорка. У мене виникли неполадки з вантажівкою. Я звернув з автостради і заблукав. Зупинився біля магазину, щоб зателефонувати. Бідолаха, прокоментував Дейвріт. Витяг лотерейний квиток із безкоштовним проїздом до пекла. «Що відбувається?» – спитав голос з іншого боку огорожі. «Ви знаєте, що відбувається?» «Ні», – прокричала у відповідь Белінда. Думки налазили одна на одну. Запитати треба багато про що, але з чого почати. «Ви виглядали на двір?» – знову пролунав голос Емеса. «Як там на вулиці?» Белінда вже відкрила рота, щоб відповісти, але її увагу привернув павучок з іншого боку сітчастого екрану. Віконна коробка захищала його від дощу, але крихітні крапельки так і висіли на повутинні блискучими діамантиками. Господар розташувався у центрі. Він не рухався, може й помер. «Мем, я запитав!» «Не знаю!» – відповіла Белінда. «Джоні Марінвілл і мій чоловік виглядали, але зараз вони на горі. Їй не хотілося говорити, що вони пішли за зброєю. Та ну, звісно, які тут могли бути секрети? Від кого? Але не хотілося, та й усе тут». «Хочуть подивитися, що до чого. А як щодо вас?» «Ми займалися іншими справами, мем. Жінці, що мешкає ближче до вершини пагорба. Пауза. У вас телефон працює?» «Ні, не працює, і світла немає». Знову пауза, а потім крізь челес дощу Белінда почула, як чоловік сказав, зрозуміло звертаючись не до неї, а до когось поряд. «Лайно». І одразу пролунав інший голос. «Белінда, це ви?» Так. Голос вона впізнати не змогла і оглянула решту, сподіваючись, що їй допоможуть. Це містер Джексон. Її надії виправдав Джим Рід, котрий сидів з Ральфі на колінах. Хлопчик ще не спав, але відчувалося, що справа йде до цього. Палець уже почав вислизати з рота. Я підходив до дверей, продовжував Пітер. Вулиця порожня, до вершини пагорба абсолютно порожня. Ні роззяв, ні пожежників, ні поліцейських, ні на гіацинтові, ні на наступному кварталі тополиної. Ви знаєте, що це означає. Белінда, насупившись, замислилася і озирнулася. Пітер розреготався. Сміх цей боляче різанув по нервах Белінди і вкрив її шкіру мурашками, зовсім як бурмотіння маленького Ральфі Карвера. Вважайте, що ми в одному човні, я теж ні шиша не розумію. Та хто піде до нашого кварталу, пробурмотіла Кім Геллер? у здоровому глузді ніхто цього не зробить, кому хочеться лізти під кулі. Белінда не знайшлася з відповіддю, начебто логічно, але дуже далеко від життєвих реалій. Адже люди забувають про логіку, коли приходить біда. Вони юрмляться довкола і дивляться. Зазвичай на безпечній відстані, але дивляться. Ви впевнені, що на перехресті внизу теж немає людей?» Пауза так затяглася, щоб Лінді довелося повторити своє запитання. Відповів їй голос, який вона впізнала легко. «Старина, док!» «Ми нікого там не бачимо, але заважають дощі, спричинений ним туман». Поки він не розсіється, нічого певного ми не зможемо сказати. Але ж сирен немає, втрутився Пітер з півночі, не долинають сирени. Ні, гукнула Белінда, мабуть, через грозу. Я так не думаю. Кеммі Рід говорила швидше собі, ніж решті. Якби раковина не знаходилася поруч із дверима в комору, Белінда її б і не почула. Ні, я не думаю. Я збираюся вийти, щоб забрати дружину, крикнув Пітер Джексон, і тут пролунали протестуючі голоси. Слів Белінда не чула, але за тоном здогадалася про що мова. Раптом павучок, якого вона вважала дохлим, заворушив лапками, осідлав одну з шовкових ниток, поліз нагору і незабаром зник з поля зору. Зовсім він і не помер, подумала Белінда, лише зображував небіжчика. Тут Кірстен Кервер рвонулася до сітки, мало не скинувши Белінду з раковини, та тільки не встигла вхопитися рукою за настінну полицю. Обличчя Кірстен було мертвено бліде. В очах завмер страх. Не виходь з дому, Пітер, прокричала вона. Вони повернуться і вб'ють тебе, вони повернуться і вб'ють нас усіх. Довга, довга пауза, після якої почувся голос Колі Ентриґіана. Знемарно говорити, мем. Він пішов. Ти мусив його зупинити, зойкнула Кірстен. Він не поліцейський, пробонила Кім, його звільнили з поліції. Сюзі підвела голову. Я не вірю в це. Що ти можеш про це знати у твоєму віці, пиркнула її мати. Белінда вже збиралася злізти з раковини, коли побачила щось незвичайне, що змусило її застигнути. Це щось зачепилося за стійку дитячих гойдалок і нагадувало гігантське павутиння, всіяне крапельками дощу. Кемі, що? Підійди сюди. Кемі має знати, що це. На своїй ділянці вона розбила город, кімнатні рослини перетворили її будинок на джунглі, а книг з біології там вистачило би на цілу бібліотеку. Кеммі встала і підійшла до сітчастого вікна. До неї приєдналися Сюзі та її мати, а потім і Дейв Рід. «Що ти побачила?» Шалені очі Кірстен Карвер дивилися на Белінду. Елен Карвер обіймала матір за ногу, уткнувшись обличчям у її джинсові шорти. «Що?» Белінда проігнорувала її питання, звернувшись до Кеммі. «Подивись туди. На гойдалці бачиш?» Кеммі вже хотіла сказати, що нічого не бачить, але Белінда тицьнула пальцем і вона побачила. Грозовий фронт йшов на схід. Раптовий порив вітру вдарив у вікно. З павутиння посипалися крапельки. Незрозуміле, побачене Беліндою відчепилося від стійки гойдалок і покотилося через двір до паркану зі штакетника. «Це неможливо», – вирвалося у Кеммі. «Оташник не росте вогаю, але навіть якби ріс, зараз літо. Влітку вони вкорінюються. Що це таке з бісом запитав Дейвріт. Його рука оббивала талію Сюзі Геллер, ніколи про нього не чув. Перекоти поле. Тим самим позбавленим емоцій голосом відповіла Кеммі. Поташник, це Перекотиполе. Бред засунув голову у маленький кабінет Девіда Карвера якраз у той момент, коли Джонні діставав із шухляди столу біло зелену коробочку з патронами. В іншій руці письменник тримав револьвер Девіда. Барабан він відкинув, щоб переконатися, що всі гнізда для патронів порожні. Переконався, але револьвер, як і раніше, тримав ніяково, обхопивши всіма пальцями запобіжну скобу біля спускового гачка. Бреду він зараз скидався на одного з тих хлопців, які рекламують по телевізору незрозуміло що. Наприклад, «Погляньте, друзі, на цю лялечку. Вона не тільки може проткнути будь-якого непроханого гостя, який вночі сплутає ваш будинок зі своїм, але ще чистить картоплю і ріже її на шматки». «Адже ви любите смажену картоплю, просто у вас немає часу готувати її вдома». «Джонні». Письменник підняв голову, і тут Бред повною мірою оцінив, наскільки він наляканий. Бред ще більше перейнявся до Джонні теплими почуттями. «Чому б він пояснити не зміг, але перейнявся?» «Якийсь дурень вибрався на галявину Дока, думаю, Джексон». «Чорт, схоже, розумом його Бог обділив». «Це точно. Дивіться, не застрельтеся з цієї штуковини». Бред зник за дверима, але потім знову з'явився. «Ми збожеволіли, мені здається, що це так». Джонні підняв руки долонями, показуючи, що відповідь йому невідома. Джонні ще раз зазирнув у гніздо барабана, ніби в одному з них за той час, поки він дивився в інший бік, міг вирости на бій. Потім повернув барабан на місце. Сунув револьвер за пояс, а коробку з патронами у нагрудну кишеню. Коридор Ральфі Карвер замінував своїми іграшками. Батьки, схоже, ще не встигли вселити хлопцеві, що за собою треба прибирати. Брет шов до кімнати дівчинки. Джоні пішов за ним. Брет тицьнув пальцем у вікно. Джоні поглянув униз. Пітер Джексон точно стоїть на галявині, дока на колінах біля тіла дружини. Вже посадив її. Однією рукою підтримує спину, іншу підсовує під коліна. Спідниця закривала стегна Мері, і Джонні знову подумав про відсутні трусики. І що з того? Кому яка справа? Джоні було видно, як тремтить спина Пітера від ридання, що стрясали його. Піднявши голову, Джоні побачив великий сріблястий фургон, що завертає на вулицю тополину з гіацинтової. За ним слідував червоний фургон, з якого вбили розносчика газет і собаку, і ще один синій. Джоні подивився в інший бік, на ведмежу вулицю. З неї на тополину виїжджали рожевий фургон з радіолокаційною антеною у формі серця – Жовтий, який протаранив автомобіль Мері, та чорний з туреллю поганкою. Шість фургонів, двома колонами по три. Джонні бачив, як американські БТР шикувалися в такий самий бойовий порядок. Дуже давно, у В'єтнамі, вони створювали вогневий коридор. На мить Джонні завмер. Кисті рук перетворилися на гирі, які тягли його донизу. Та як вони сміють, подумав він, і раптово... Його охопила лють, як вони сміють повертатися, мерзотники, як сміють. Бред їх не бачив. Він дивився на галявину сусіднього будинку, на чоловіка, який намагався підвестися з тілом своєї вбитої дружини на руках. І Пітер також їх не бачив. Джонні змусив праву руку рушити. Він схопився за ручку револьвера і вихопив його з-за пояса. «Біжи до хати!» – гукнув він до Пітера. Крик вийшов слабенький, Джонні сам ледве почув його. «Господи, що це за кошмар!» «Як таке могло з ними статися? Біжі до хати, вони їдуть знову, вони повернулися, вони наближаються!»